не повірив Влад. До речі, про будинок із хімерами. Я помітив, що всі зображення на ньому можна поділити на дві групи. Перші – цілком реальні зображення ящирок, жаб, голів, косуль, носорогів, слонів. До речі, там слонових голів рівно десять. Я полічив. І номер будинку десятий. Ну от... Зрадів Артем, я ж кажу. Цей збіг ні про що не свідчить, мовив влад, поки що. Та слухай далі. Друга група зображень – абсолютно фантастичні істоти. Це якісь русалки і дивні морські потвори, такі собі дельфіни, яких малювали і творили скульптори в середньовічній Європі. Потім, найдивніше, о той довжелезний змій, що повзе по лівому рогу фасаду, якщо дивитися з банкової. І не надто він схожий на справжніх пітонів чи удаю. А праворуч на фасаді, там де невелика округла банька, зовсім дивовижний. Страшний і аж ніяк не позитивний дракон. Його поборює орел, але за орлом – огидний змій, що підкрадається до нього із роззявленою пащею. Язику змія просто потворний. От я і міркую, що ці дві групи означають. Чому так різко відрізняються мисливські мотиви, ті голови звірів, трофеї, яких було повно в будинку Городецького, черепи, роги тощо. І тут таки вигадані істоти, потворні на вигляд. Навіщо прикрашати свій будинок таким? Ну, знаєш, з іншого погляду той архітектор був приколіст, «Драйвовий хлопець», – усміхнувся Артем. «Ходив із мавпою на плечах, перший приватний автомобіль у Києві водив, на далекі полювання їздив, на літаку із самим Сікорським літав. Ти ж розповідав. Такий він був, креативний. Любив, щоб у всіх щелепи відвисали від його споруд і поведінки. Наш чувак. Хоча ти маєш рацію. Я відчуваю, що все це не спроста. Нам треба уважно вивчити і ще раз переглянути його папери. А чому тут є просто чисті аркуші, без жодних малюнків чи написів? Не знаю, стенув плечима, влад. Може, потрапили до папки випадково? Не думаю. Очі в Артема запалали. Тут нічого випадкового бути не може. Артем узяв чистий аркуш і почав дивитися крізь нього на світло, чи немає там часом водяних знаків, невидимих, неозброєному оку. Проте на папері нічого не виявилося. Друзі вирішили уважно переглянути усі креслення, нотатки на них, і на аркушах із розрахунками, колонками цифр, написаними тонким чернильним пером. Чорнило від часу стало не синім чи фіолетовим, а коричнево-рудуватим. Дивно було читати слова, що закінчувалися російським твердим знаком. І водночас мали в собі справжнісіньке українське «і» як сприймали ту букву Влад і Артем. Хлопці розклали папери на підлозі, дивані, письмовому столі під увімкнутою лампою, аби краще бачити дрібний почерк, вицвілі букви та цифри. Деякі креслення видавалися цілком закінченими із гарними каліграфічними підписами, як, скажімо, План больницы в Машнах на десять кроватей.